Прямував літературний працівник Вздовж занесених снігом руїн цукрового інституту На ходу обтрушуючи шапку Знайшов таки на бранному полі А вслід йому долинуло «Ми ще з тобою, задрипаний чемпіоне, здибаємось!» Нічого не відповів на те Ще раз зустрічатися з бандитами Не мав ніякої охоти Двері йому відчинила Люся Блимнула на дідового пожильця Боже мій, що це з вами? запитала так голосно, що почула вся сонна родина. Найпершим прибіг син діда Хоми з пір'ям у нечесному волоссі. Одного на версту тхнула перегаром. З за Махтея визирала до рідна дружина у накинутому на довгу селянську нічну сорочку кожусі. Вони здивовано дивилися на квартиранта в офіцерській шинелі, з ножем-колуном у руках і в шапці задом наперед, який ще не прийшов до тяпи. «А ми чули у видолинку якісь крики?» мовила дебела господиня. «Так це в тебе там рахуба була?» «Еге!» Махтей прикипів сонним поглядом до ножа. «Дай мені цього колуна!» заскалив багатозначно п'яне око. Тобі, писарчуку редакційному, колонні до чого. А мені знадобиться в житті. Чи кабану загнати піддихало, чи полякати кабанчика на двох ногах? хе-хе-хе. Є ухвала здавати холодну зброю в міліцію, нагадав квартирант. Багато розплодилося всяких ухвал, буркнув розчаровано Махтей. Інтерес до нічної події в нього вичерпався. «Добряча робота!» – похвалив ніж дід Хома, який теж придибав Нагомін із своєї халупи. Але згадка про міліцію... Капуста повторив, треба здати як речовий доказ нічної сутички, мо знайдуть господаря, заціпила старому уста. Дід плюнув з пересердя і пішов досипати у свій курятник. Та він у халупі з маленьким віконечком, не роздягаючись. Звик до такого тхорячого спання влітку, коли чатував під яблунею від зорі до зорі з рушницею під головою. Ліжка не мав, упаде на лахміття, безладно розкидане в халупі, і немов уже не жилець на цьому світі, не ворухнеться. Та варто загавкати собаці, як швиденько заворушиться – по-старечому почне пережовувати слова «Кого там чортяка носить? Хто там швендяє?» – шамкає старий голос. Як хутенько зібралося, так швидко й розбіглося по своїх норах по сімейству вошколупів. Володя відхилив ковдру, котра слугувала за двері, вімкнув світло, зняв шинелю, витяг оберемок сьогоднішній газет – Втомлено потягнувся і, розувши чоботи, повалився на лежак, зрихтований старим із залізяча, яке було колись ліжком. На гражданці він придбав приємну звичку ввечері насолоджуватися читанням на сон грядущий. Так і сьогодні. Незважаючи на досить нерядову пригоду за цвинтарем, вирішив перегорнути газети. Та й врешті таким чином можна просто заспокоїти розбурхані нерви. Це ж треба. Тримав ножа колуна в руках аж до квартири, не помічаючи того. Люську мало не перелякав. Цікаво було б подивитися в той момент на себе збоку. Зуби сіплені, ножака затиснутий у руці. Добряче, що ніхто не зустрівся. А то б усяке могло трапитись у чолов'яги зляку. Першою потрапила до рук Радянська Україна. Довгенько звикав до назви. До війни вона називалась «Комуніст», а російська республіканська «Совєтська Україна». Тепер уже до нової назви звик. Переглянув заголовки першої полоси, перегорнув. Аге, величенька стаття під рубрикою «Партійне життя». А ну-ну, про що пише «Старша газета»? Цікаво, повчимося на прикладі старших. Володя хутко пробіг очима колонки, і газета випала з його рук. У статті розповідалося про передовий досвід виховної роботи в парк організації заводу, про який пише сьогодні і одноблюдов. А де ти був дурепа вранці? Та й Левко Іванович кректячи шелестів газетами. Такий незбагненний ортодокс і неуважний читач? От тепер маєш радість читати газети уже в постелі. Але досить розмузикувати. Капуста почав гарячково одягатись. Тихенько, аби не розбудити господарів, вийшов з за ковдри, немов із-за театральної завіси. В одній руці тримав колуна, а в другій газету. Хотів непомітно вислизнути. Та де не взялася Люся? «Ви куди?» «І знову з ножем?» Шепнув, підморгнувши. «Треба ж сьогодні когось підрізати!»